Нарешті старий огрядний гофмаршал не витримав. Коли пекуча крапля влучила йому просто в щоку, він, охоплений лютю й розпачем, відскочив убік, але заплутався в мотузках, що належали до літальної машини. І якраз тут були туго напнуті над самою землею. Голосно вигукнувши Сто чортів його матері! Гофмаршал гримнув додолу. Тієї самої миті летючий паж скінчив свою роль. Товстий Гофмаршал потяг його своєю стокілограмовою вагою вниз. Добрий геній упав посеред почту і придворні, заверещавши, сипнули в різнобіч. Смолоскипи погасли, всі опинилися в непроглядній пітьмі. Це сталося майже перед самою сценою. Я не схотів зразу запалювати шнур, від якого мали в засвітитися всі лампи і світильники навколо сцени, а кілька хвилин почекав, щоб товариство мало час поблукати в морці серед дерев та кущів. Світла! Світла! закричав князь, немов той король у гамлеті. Світла! Світла! собі загукали не влад безліч захриплих голосів. Коли світло на сцені засвітилося, юрба, що розбіглась навколо, нагадувала розбите військо, яке на превелику силу намагається зібратися докупи. Оберкамергер виявився людиною, яка не втратила самовладання найспритнішим тактиком своєї доби, бо завдяки його зусиллям за кілька хвилин був відновлений лад. Князь із своїм найближчим оточенням піднявся на заквічений поміст, споруджений посеред сцени. Тільки-но вельможне подорожжив сілося, як на нього, завдяки дуже хитрому пристроєві, що його придумав той самий машиніст, посипались цілі оберемки квіток. І от лиха доля схотіла, щоб одна вогниста лілея впала князовій просто на ніс і обсипала йому ціле обличчя яскраво-червоним пилком, завдяки чому його вельможність не був надзвичайно величного вигляду, що якраз пасував до такого вручистого свята. Крейслер так реготав, що аж стіни дріжали. Це вже занадто, це вже занадто, вигукнув він крізь сміх. Не ригочи так, а то ще захлинешся, сказав майстер Абрагам. Хоч я і сам ніколи ще стільки не сміявся, як тієї ночі. Я почував себе здатним на будь-яку божевільну витівку, і, мов той ельф пек, ладен був ще дужче все переколотити й заплутати, але ті стріли, які я посилав у інших, де далі глибше вганялися в мої власні груди. Зараз я тобі все розповім.